Agonie și extaz, pista 45. Acestea erau cele două fețe ale ființei umane, viața cugetării și cea a acțiunii. David al său va ști că omul dăruit acțiunii se va fi vândut unui stăpân nemilos, de care va fi silit să asculte tot timpul zilelor și anilor vieții sale. Va ști instinctiv că nimic din cele câștigate cu răsplată a acțiunii, fie domnia, fie puterea sau bogăția, nu pot despăgubi un om de pierderea vieții sale personale. A acționa înseamnă a lua parte. David nu era sigur că dorește să fie părtaș. Fusese un om singuratic. După ciocnirea cu Goliat, nu mai exista întoarcere cu atât mai neîndoios dacă îl învingea pe Goliat decât dacă ar fi fost învins. Acest neajuns pe care și-l pricinuia el însuși precum și acela pe care avea să îl pricinuiască lumea, era motivul care îl împingea să se îndoiască și să se împotrivească schimbării tiparului zilelor sale. Alegerea lui fusese într-adevăr o grea alegere. Aceste gânduri îi deschiseră lui Michelangelo căi largi, se avântă spre înălțim, desenă cu siguranță și forță, modelă în lut o statuietă de o jumătate de metru, Degetele sale nefiind în stare să țină pasul cu gândurile și simțămintele. Știa acum cu o ușurință uimitoare conturului David. Lipsurile blocului începură să apară ca însușiri folositoare, îndreptându-i gândirea spre o simplitate de concepție, care s-ar fi putut să nu-i treacă prin minte niciodată, dacă blocul ar fi fost întreg neatins. Marmura prinse viață când obosea desenând sau modelând, se ducea să întâlnească pe membrii clubului Cazanul, cu care își petrecea seara în discuții. Sansovino se mută și el pe șantierul domului, ridicându-și între atelierul lui Michelangelo și pietrarii lui Bepe, o baracă în care urma să înceapă cioplirea statuii Sfântul Ioan, botezându-l pe Hristos, pentru frontispiciul și de răsărit a baptisteriului. Când rusticii se plictisea lucrând de unul singur la schițele pentru portretul lui Bocaccio și pentru o bună vestire în marmură, obișnuia să vină în curtea domului unde schița împreună cu Michelangelo sau cu Sansovino. Apoi, li se alăturară și Baccio, care concepea un crucifix înădejdea că o să îl comande Biserica San Lorenzo. De la Osteria din apropiere... Bugiardinii le aducea un prânz cald și foștii ucenici petreceau o oră plăcută, serviți de argiento pe masa de lucru din scândură a lui Michelangelo, așezată lângă peretele din fund. Soji, mândru de foștii lui tovarăși de ucenicie, îl vizita când și când, împingând un cărucior pe roți cu cârnați fierți pentru masa comună. Uneori Michelangelo urca dealul spre Fiezole, spre aida lui Luigi lecții pe Pietra Serena, în tălâncire ce părea să-i placă băiatului de șase ani. Copilul moștenise fața vioaie frumoasă a unchiului său Giuliano și mintea ageră a Contesinei. Te porți minunat cu Luigi, Michelangelo," observă Contesina. Și Giuliano te iubea. Odată va trebui să ai și tu un copil." Michelangelo clătină din cap Cam mai toți artiștii sunt un hoinar Când termin o lucrare, trebuie să pornesc în căutarea următoarei Să lucrez în orice oraș în care sunt chemat La Roma, la Neapole, la Milano sau chiar în Portugalia, cum a făcut Sansovino Asta nu e viață pentru o familie E mai mult decât atât, spuse Contesina cu vocea ei firavă, dar sigură Soața ta e marmura Bachus, Pieta, David Sunt copiii tăi Ședeau aproape unul de altul La fel de aproape cum statuseră uneori În Palatul Medicii Cât timp vei rămâne în Florența Luigi va fi ca și fiul tău Familia medicii are nevoie de prieteni Și tot așa și artiștii Cardinalul Piccolomini Trimise la Florența un om al său Care ceru să vadă statuile Pentru altarul Brenio Michelangelo îi arătă cele două statui terminate ale Sfântului Petru și Sfântului Pavel și figurile papilor cioplite în linii mari, făgăduind să le termine în curând. A doua zi, Bacio apărut un șopron cu obrazul lui Poznaș încrețit tot de zâmbete. Primise comanda pentru crucifix. Deoarece Biserica San Lorenzo n-avea spațiu unde se poate lucra, îl întrebă pe Michelangelo dacă ar avea ceva împotrivă să împartă cu el atelierul din piața. În loc să-ți plătesc chirie, ți-aș putea termina cei doi papi după desenele tale, propuse el. Ce părere ai? Desăvârși atât de bine statuile, încât nici nu se cunoștea că sunt terminate de altul. Isprăvind cele patru siluete împreună cu Sfântul Francisc. Michelangelo nădăjduia că va putea căpăta un răgaz din partea cardinalului Picolomini. Când Baci a început să-și lucreze crucifixul, se bucură că îl primise la el. Lucrarea era corectă și plină de simțire. Argento mătura atelierul în fiecare seară când se întorcea de la dom. Și el se simțea mulțumit la Florența. Lucra toată ziua în atelierul din curtea domnului, iar seara și-o petrecea în tovărășia celorlalți tineri ucenici din piață, care dormeau tot prin ateliere, fiecare aducând câte ceva de mâncare pentru oala de gătit comună. Dar bucuria cea mai mare fu pricinuită de întoarcerea lui Giuliano da Galo de la Savona, unde terminase un palat pentru cardinalul Rovere pe moșia familiei acestuia. La plecarea din Savona, Fusese prins pe drum de către Pizani și ținut prizonier timp de șase luni, până ce fusese răscumpărat pentru 300 de ducați. Michelangelo se duse să-l vadă la locuința sa din cartierul Soarelui, lângă Santa Maria Novella. Sangalo o ținea mereu că următorul papă va fi cardinalul Rovere. Povestește-mi despre proiectul tău pentru Uriaș, îi ceru, și dacă ai auzit despre ceva lucrări de arhitectură la Florența. Știu că e vorba de mai multe proiecte și foarte gramnice," răspunse Michelangelo. O masă rotativă destul de trainică pentru a învârti o coloană de marmură de 900 de kilograme, astfel încât să-mi pot gospodări soarele și lumina, și o schelă de 5 metri, o schelă pe care să pot lucra la diferite înălțimi de jur prejurul blocului." San Galo răspunse înveselit. Tu ești cel mai bun client al meu. Să luăm hârtie și creion." ce trebuieție trebuie ție, e un șir de patru turele cu suporturi deschise, pe care să poți sprijini scânduri din două părți, așa. Cât despre masa turnantă, asta e treabă de inginer. Capitolul 8 Pe cer se adunau nori grei de ploaie. Bebe și echipa lui construiră un acoperiș de lemn care pornea în sus în unghi ascuțit, sprijinit de peretele din fund, spre a lăsa spațiul coloanei de 5, ,5 metri și jumătate, apoi îl înveliră cu o lane ca să nu poată pătrunde ploaia. Blocul de marmură încă zăcea culcat la pământ. Tăie din lemn, pe măsura lungimii blocului, un fel de capac de care legă niște sfori, terminate cu greutăți de plumb la capetele ce atârnau peste margini, ca să însemneze astfel până la ce nivel va ajunge înăuntrul blocului, partea din spate a capului lui David, brațul ridicat ca să arunce praștia, șoldurile răsucite în mijlocul subțiat al blocului, pietroiul din mâna dreaptă uriașă, trunchiul de pom sprijinind pulpa piciorului drept. Însemnă cu cărbune aceste puncte adânci și apoi, ajutat de lucrătorii din echipa lui Bepe, sporită la 15 oameni, legă cu frânghii coloana de obârnă și cu ajutorul unor cârlige, o ridicare încet ca să poată sta în picioare pe masa turnantă concepută de San Galo. Împreună cu Argento construia apoi turelele schelei cu suporturi deschise, pe care putea să așeze scânduri late la orice nivel avea nevoie să lucreze. Acum coloana îl chema gata să-i se dăruiască. Uneltele lui sfâșia în carnea ei cu o amarnică putere de pătrundere, în căutarea coatelor și a coafselor a pieptului, a vintrelor sau a rotulei Cristalele albe care zăcuseră adormite o jumătate de secol Se supuneau drăgăstos fiecarei atingeri De la cea mai subțire nuanță până la împingerea înainte Când ciocanul și dalta răzbeau în sus Pornind de la gleznă prin genunchi și coapsă Fără oprire Renunțând la numărătoarea obișnuită a celor șapte timp pentru lucru Urmați de cei patru pentru odihnă deoarece simțea în el forța a o sută de oameni. Era cea mai mare încercare a lui îndeltuirea marmurei. Niciodată nu mai concepuse o siluetă atât de cuprinzătoare cu o asemenea simplitate a compoziției. Niciodată nu mai fusese stăpânit de atâta senzație de siguranță, forță, putere de pătrundere și pasiune a profunzimii. Nu se putea gândi la nimic altceva. Nu-i venea să întrerupă lucrul nici măcar ca să mănânce sau să se schimbe. Își hrănea foamea de marmură lucrând câte douăzeci de ore pe zi, cu nările neclăite de praful înțepător, cu părul cărun de pulbere albă, ca trânului ficino, freamătul calupului uriaș de marmură, transmițându-se de la dălți și ciocan în sus, în umeri, apoi prin piept în jos, spre șale, coapse și genunchi, pulsând și trepidându-i prin tot trupul, prin creier, mult timp încă după ce se trântea de-a curmezișul patului într-o stare de victorioasă istovire. Când mâna dreaptă-i obosea tot izbind cu ciocanul, îl muta în cea stângă, iar dalta în mâna dreaptă se mișca la fel de sigur cu aceeași sensibilitate cercetătoare. Cioplea noaptea la lumina lumânării într-o liniște desăvârșită, căci argiento se retrăgea la apusul soarelui în celălalt atelier. Luisan Galo, care trecea uneori după cine ca să controleze masa turnantă și schela, îi explica Mi-ar plăcea să cioplesc ziua și noaptea un an întreg, fără niciun fel de întrerupere E miezul nopții și s-a lăsat frig în baracă N-ai înghețat? Michelangelo îi răspunse prietenului său cu un zâmbet poznaș, cu ochii chihlimbarii strălucind ca ai pisicilor noaptea Să îngheți? de febră! uite te cum începe să iasă la iveală încordarea torsului. Încă vreo câteva zile și va țâșni din el viața." Primise înfruntarea fruntarea scobiturii adânce a blocului, înclinând silueta cu 20 de grade înăuntrul coloanei, proiectând-o în diagonală pieziș spre grosimea pietrei, așa încât partea stânga a lui David să poată fi cuprinsă în marmura care rămânea. Acum, asemenea unui inginer... A în proiectul său o puternică axă verticală reprezentată de linia ce pornea din talpa piciorului drept, continuând în sus prin piciorul susținut de trunchiul scurt de pom, prin coapsă, tors și grosimea gâtului, feței și capului uriaș. Cu această axă de marmură solidă, David va sta drept, nu se va ivi primejdea unei surpări spre interior. Cheia frumuseții și echilibrului compoziției sălășluia în mâna dreapta lui David, aceea care ținea piatra. Acesta era elementul din care porneau și restul amănuntelor anatomiei și forța sufletească a eroului, așa cum la Bacchus cheia fusese brațul ridicat pentru a ține cupa de vin, iar la Pieta, frumusețea chipului fecioarei. Această mână, cu vinele ei umflate, Crea o lățime și un volum în stare să cumpănească sărăcia din care era nevoit să dăltuiască șoldul stâng, întins, din partea opusă, în tocmai cum brațul și cotul drept aveau să constituie cea mai gingașă forma a compoziției. Deoarece munca îl absorbea tot mai mult, granacii nu mai izbuti să-l convingă să cineze la vila lui. La întâlnirile de la rusticii se ducea rar, și atunci numai dacă noaptea era prea umedă și aspră și nu îi îngăduia să-și continue lucrul. Abia izbutise să ia seama la cele ce se discutau, cu atât mai puțin să-și aducă și el partea, în vreun fel, față de prietenii lui. Leonardo da Vinci fu singurul care se plânse, susținând că Michelangelo n-are dreptul să vină în mijlocul lor cu hainele murdare și părul îmbâxit de praf. După strâmbătura feței lui Leonardo și ușoara tresărire a nărilor lui de patrician, înțelese că Leonardo îi imputa mirosul greu. Nu se îndoia că acesta era adevărul, deoarece nu-și scotea hainele câte o săptămână întreagă nici chiar pentru a dormi, dar era prea absorbit pentru ca să-i pese de ceva. Mai ușor îi venea să nu se mai ducă la club. Venirea sărbătorile Crăciunului cu prilejul lor își însoți familia la slujba cea mare de la Santa Cross. Ziua de anul nou nu mai -o însă în seamă și nu se duse nici măcar la petrecerea dată în atelierul lui Rustici, unde, împreună cu tot clubul, se sărbătorea venirea lui 1502. Lucră dezlănțuit tot timpul zilelor întunecoase ale lui Ianuarie, în timp ce Argiento îndopa cu cărbun cele patru vase pentru jeratec, ca să poată avea căldură destul în timpul lucrului. Întorcea masa turnantă ca să prindă cât mai multă lumină, muta platforma de scânduri în sus și în jos de-a lungul siluetei lui David sau înainte și înapoi pe măsură ce lucra la cele patru laturi deodată, păstrând destulă marmură de legătură între membre și masa trupului. Gâtul era atât de vânjos încât putea să-l cioplească fără teamă că s-ar sfărâma capul. Lăsă destulă marmură în jurul capului măreț ca să poată ciopli mai târziu o claie de păr scurt, ondulat. Soderinii veni la șantier ca să vadă mersul lucrării. Știa că Michelangelo nu va avea liniște în casă până când nu se va hotărâ prețul statuii. Pe la jumătatea lui februarie, la cinci luni de la începerea lucrului, îl întrebă. Crezi că ești destul de departe pentru ca membrii consiliilor să vină să vadă ce ai lucrat? Aș vrea să-i poftesc aici ca să hotărasc asupra condițiilor definitive. Michelangelo își ridică ochii spre David. Studierea anatomiei înrăurise puternii felului de a sculpta. În acest stadiu de început, dalta lui cioplise în linii mari mișcările mușchilor pulpei, coapsei, toracelui, scoțând la suprafața pielii mișcarea lor lăuntrică. Îi arătă lui Soderinii cum un țesut mușchiulare alcătui din fibre care merg paralel, cum toată mișcarea lăuntrică din trupul lui David se transmitea de-a lungul acestor linii fibroase paralele. Apoi Silit reveni la întrebarea lui Soderini. Niciunui artist nu-i place ca opera să-i fie văzută în faza de început. Pe de altă parte, și consiliile ar hotărâ firește o sumă mult mai mare dacă ai putea aștepta până ce termin. Nu pot. Oftă Michelangelo! Nici o sumă de bani pe deasupra n-ar putea plăti încă doi ani de el din partea tatălui meu. Încă doi ani? Chiar așa, cu silueta încă de pe acum conturată atât de bine? Asta e partea care merge cel mai repede. Am să-i aduc pe membrii consiliilor, îndată ce ne vom putea întâlni într-o zi cu soare. Ploile conteniră. Soarele se ivi pe cer limpede și cald, zvântând pietrele orașului. Michelangelo și argento scoase rățiglele acoperișului și le stivuire pentru iarna viitoare, apoi dădură scândurile la o parte și lăsară lumina să scalde din plin atelierul. David pulsa de viață din toate fibrele trupului său. Minunatele vinișoare al cenușii mergeau în sus pe picioare, ai doma vinelor omenești, iar greutatea uriașă a trupului era susținută temeinic de piciorul drept. Soderini, îi trimise vorbă că îi va aduce pe membrii consiliilor a doua zi la prânz. Michelangelo strigă. Argento, apucă-te de curățenie. Cred că țândările astea de marmură pe care calc sunt vechi de cel puțin două luni. Nu mă învinuiți pe mine, fă cu Argento. Dacă nu vreți să ieșiți afară nici cât să mă lăsați să dau cu mătura, cred că vă place să vă înfundați în ele până la glezne. Ai dreptate, îmi place, dar membrii consiliilor o să aibă destule de văzut și așa. Ce le va spune oare celor ce vor veni să-și dea verdictul? Dacă această viziune asupra lui David ceruse luni întregi de chinuitoare frământarea a minții, nu se putea aștepta ca, într-o singură oră atât de scurtă, să poată expune toate temeiurile care justificau îndepărtarea sa de la tradiția florentină. Oare în felul acesta oamenii nu vor fi mai preocupați de cele spuse de el din gură decât de cele sculptate de mâna lui? Argint o mătură și făcu rânduială în atelier. Soderini, însoți de 16 oameni, își făcu apariția tocmai când începuseră a se auzi clopotele campanilei lui Giotto. Îi salută călduros, amintindu-și de numele lui Michelozzo, starostele breslei Arta Lânei, de consulii Pandolfini și Giovanni di Pagno Deli Albiții, de Paolo de Carnesechi, din Consiliul Lucrărilor Publice, de notarul Consiliului Bambeli și de alți câțiva. Cei mai în vârstă se păzeau încă de frig, îmbrăcați în mantii largi de culoare închisă, strânse la gât și lungi până la pantofii cu vârf pătrat, legați cu curele, dar cei mai tineri și mai îndrăzneți întâmpinau primăvara purtând ciorav lungi în două culori, Imprimați cu blazonul familiei și cămăși cu mâneci despicate Se îngrămădiră în jurul lui David pe jumătate conceput Căutând cu privirea în sus la 3 metri în aer cu respect Starostele Michelozzo îl întrebă pe Michelangelo Dacă n-ar vrea să le arate cum sculptează Michelangelo luă ciocanul și dalta Și le arătă cum floarea dălții se înfundă în ciocan În tocmai cum se cufundă în marmură fără a stărni vreun șoc, ci numai o forță vibrantă. Le atrase atenția că smucitura sternită la sfârșit, după fiecare pătrundere a dălții, pricinuia o ușoară sfârmare în clipa în care una alta și, de aceea, cu cât era mai lungă acea împingere înainte, cu atât mai puține erau țăndările. Îi puse să dea ocolui David, le arătă forța structurii sale verticale, le arătă cum brațele vor prinde formă din marmura lăsată pentru siguranță în zona care mergea anunhi spre tors, cum trunchiul de pom va fi singurul loc de susținere a nudului uriaș. Silueta era încă înclinată la 20 de grade în blocul vertical, dar le arătă cum, pe măsură ce va înlătura prisosul de marmură cel îl înconjura acum, David va rămâne drept. A doua zi după masă, Soderini apărut în curtea domului cu un document oficial în mână și l bătu pe spate pe Michelangelo. Consiliile s-au declarat mulțumite. Să-și citesc? Noi, onorabilii consuli ai breslei Arta Lânei, am hotărât că sfatul lucrărilor domului poate să-i plătească sculptorului Michelangelo Bonarotti 400 de fiorini mari de aur, drept preț pentru uriașul numit David, care se află pe șantierul domului, Operă ce trebuie terminată cu desăvârșire în doi ani, începând cu ziua de azi. Acum poți să ui de grija banilor până la terminare. Asta pentru un artist înseamnă raiul pe pământ. Așteptă până când Lodovico aduse din nou vorba de bani. Recompensa a fost hotărâtă, tată. 400 de fiorini mari de aur. Ochii lui Lodovico scânte iară, iluminându-i obrajii subți. 400 de fiorini, Minunat! Și încă șase fiorini pe lună pe timpul cât vei lucra. Nu. Fără îndoială că vor adăuga fiorinii pe care trebuie să-i primești în fiecare lună. Doar nu or fi atât de zgârciți ca să ți rețină. Voi continua să primești șase fiorini pe lună timp de încă doi ani. Așa da, bravo! Lodovico, lotocul. Ia să vedem de 24 de ori câte șase. Fac 144. Adăugați la 400, sunt 544 fiorini. Așa mai merge. Posomorât, Michelangelo răspunse. Nu, doar 400 de fiorini în toto. Toți fiorinii plătiți lunar sunt socotiți ca arvună. Vor fi scăzuți la sfârșit. Încântarea de pe chipul lui Lodovico, când se văzu pierzând 144 de fiorini. Nu e drept, bodogăni el. Întâi îți dau banii, apoi ți iau înapoi. Michelangelo își dădu seama ce înseamnă asta. Lodovico avea să arboreze tot timpul un aer jignit, ca și când l-ar fi tras cineva pe sfoară. Așadar, nici acum nu-și dobândise liniștea. Poate însă că un asemenea lucru nici nu există. Capitolul 9 Pentru a însemna punctele ieșite în afară ale părții din față, Talpa piciorului stâng, genunchiul stâng, încheietura mâinii drepte, cotul stâng și încheietura umărului, bătucuie în marmură. Odată stabilite aceste repere, era în stare să cioplească și linia care pornea de la genunchi prin coapsă și piept, conturând robusta alcătuire fizică a lui David. Mușchii de pe abdomen, ce fremătau de nerăbdare, mâna stângă ținând praștia, mâna dreaptă puternică ridicată cu pietroiul pregătit. Spre siguranță, lăsase în partea din spate mult mai multă marmură decât avea nevoie, ținând seama de faptul că o statuie poate fi privită, când i se dă ocol, din 40 de unghiuri diferite. Îl concepuse pe David cu adevărat liber, desprins de orice suprafață din jurul lui. Statuia nu urma să fie nici vârâtă într-o nișă, nici rezemată de vreun perete ori folosită pentru a ornamenta o fațadă sau pentru a înfrumuseța colțul aspru al vreunei clădiri. David trebuia să fie veșnic liber. Lumea era un câmp de bătălie, iar omul mereu încordat, nesigur de situația lui. David era un luptător, nu o brută distrugătoare și stupidă, ci un erou capabil de a dobândi libertatea. Acum silueta avea un aer semeț, Început să se desprindă din masa ei, năzuind să se contureze în spațiu. Ritmul în care prindea viață era tocmai pe măsura grabei cu care lucra Michelangelo, încât san Galo și san Sovino, care veniră într-o duminică după masă, rămasă răuluiți de atâta patimă. n am mai văzut niciodată așa ceva, strigă sangalo. În ultimul sfer de oră, a sfârma din marmura asta dură mai multe țândări decât ar putea o face într-o oră, în carieră. Trei dintre prietenii lui Pietrari. Nu cantitatea mă înspăimântă, adăugă Sansovino, ci avântul Săreau bucățile în aer la un metru și jumătate, de-am crezut că o să se facă țândăr tot blocul Michelangelo, strigă Sangalo Ai tăiat atât de aproape linia încât dacă ai fi depășit-o cu grosimea unui fir de păr, puteai să strici totul Michelangelo se opri din lucru și se întoarse cu fața spre prietenii săi Odată ieșită din carieră, marmura nu mai e munte, e râu. Ea poate să curgă, își poate schimba cursul. Asta fac eu acum. Ajut acestui râu de marmură să-și schimbe albia. După ce toți ceilalți plecară, se așeză la picioarele lui David, contemplându-l îndelung. Unei coloane de marmură, se gândea el, îi trebuie tot atât de mult pentru a prinde viață, cât și unui pom fructifer. Totuși, fiecare formă din cuprinsul sculpturii începea în parte să oglindească timpul și dragostea pe care i le dăruise. Avertismentul lui Sansovino nu-l pusese pe gânduri, căci se identifica el însuși cu centrul de greutate al blocului, așezându-se pe sine în miezul acestuia și simțind greutatea cumpănită a brațelor, picioarelor, torsului, capului, ca și când ar fi fost ale lui însuși. Tăind bucăți din carnea marmurii, o făcea cu siguranță, știind precis câtă putea să păstreze fără primejdie. Singurul ghimpe din această carne, a lui și a lui David, era părerea disprețuitoare rostită de Leonardo da Vinci cu privire la sculptură. O socotea drept o serioasă amenințare. Leonardo avea o influență crescândă în Florența. Dacă izbutea să convingă lumea că sculptura în marmură era doar un meșteșug de mâna a doua, atunci Davida lui avea să fie primit cu nepăsare. Creștea în el nevoia de a da o lovitură de răspuns. Când duminica următoare clubul cazanului se întruni la rusticii, iar Leonardo Zeflemisi din nou cioplirea pietrei, Michelangelo spuse Adevărat, sculptura n-are nimic comun cu pictura. Ea trăiește prin propriile ei forțe." Dar omul primitiv a cioplit piatra cu mii de ani înainte de a începe să picteze pereții peșterilor. Sculptura este prima artă, arta de temelie. Chiar și această recunoaștere nu face altceva decât să o sândească," răspunse Leonardo cu vocea lui ascuțită. Sculptura l-a mulțumit pe om numai până când s-a dezvoltat minunata arta a picturii. Acum sculptura e pe cale de dispariție." Înfuriat, Michelangelo răspunse cu un atac direct. E adevărat, Leonardo," întrebă el, că statuia ta ecvestră din Milano e atât de uriașă încât nu va putea fi turnată niciodată în bronz? Și că deci nu va căpăta formă ca sculptură? Iar monstruosul ei model din Lud se prăpădește văzând cu ochii încât a devenit jocura orașului Milano? Nu e de mirare că te declari astfel împotriva sculpturii de vreme ce nu ești în stare să duci o lucrare la bun sfârșit.